Ágy asztal, nem mondhatom meg az anyáméknak, mondta Attila. Úgyis rá fognak jönni felelte Gábor, nem hülyék, meg fogják kérdezni, hogy kivel béreled a lakást, és meg akarnak majd ismerni. Attilla felült az ágyban, felkapcsolta az olvasólámpát. Annyira szorongott a gondolattól, hogy a családja előtt lelepleződhet, hogy nem bírt visszaaludni. Az anyja és az apja szerdára ígérték a látogatást. Úgy tervezték, kocsival felszállítják Budapestre a fiúk maradékholmiát, és megnézik, mi az, amire még szüksége lehet, mielőtt elkezdődik a tanév. Az anyja fűszereket is akart hozni, meg szakácskönyveket, hogy a fia végre elkezdjen főzni magának. Legalább vegyünk egy külön ágyat, sóhajtotta Attila. Gábor közben visszaaludt, nem válaszolt. Vegyünk már egy külön ágyat, ismételte meg Ati. Gábor megfordult a francia ágyban, és felvonta a szemöldökét. És teljesen rendezzük is át a lakást, ugye? Aztán tűnjek el a francba, haza se jöjjek, vagy ha igen, öltözzek nőnek? Nem úgy gondoltam. Hat óra múlt, odakint már sütött a reggeli nap, a redőnyön át is látszott, hogy megint nagyon meleg lesz. Hallgattak hosszú perceken át. Jó, vegyünk egy ágyat. De akkor vegyünk egy kis asztalt is, utálok a szobában enni. Az apró konyhában csak egy lehajtható asztalka fért volna el, ezért a beköltözés óta a szobában ettek azon az asztalon, ami egyébként a munkaasztal is volt. Gábor itt a kartonpapír modelljeit, és mindig attól félt, hogy zsírosak lesznek a cuccai. Tízkor már a bútoráruházban nézelődtek, Ati az ágyakat méregette. Gábor azt mondta, szerinte bőven elég lenne egy matrac is, úgyis csak arra kell az egész, hogy a szülők lássák külön szobában alszanak. Ati azzal érvelt, hogy ha vennének egy ágyat, akkor később, ha jönne hozzájuk valaki vendégségbe, akár ott is aludhatna. Lehajtható műanyagasztal nem volt készleten. Az eladó szabadkozott, hogy az szezonális terméknek számít. Balkonokra szokták vinni tavasszal, és hát ugye már ősz van. Találtak viszont egy kihajtható lábú keskenyet, amit először kempingasztalnak néztek, de aztán kiderült, hogy tapétázó asztal. Az éppen befért volna a konyhájukba. Ati felügyeskedte a kocsira a lapra szerelt ágyat. A tapétázó asztalnak szinte semmi súlya nem volt, de nem akarta kézben vinni, úgyhogy rátette a bútorlapok tetejére. Matracot viszont nem találtak sehol. Kóvályogtak a szekrények, fogasok, előszobafalak és székek között, míg végül egy eladó megmutatta nekik, hogy a matracok két szinten lejjebb a textileknél vannak. Meddig akarsz még hazudozni? kérdezte Gábor, miközben tolta a kocsit. A mozgójárdához értek, ráfordultak. Nem tudom. Ati egész történetet épített már fel a nem létező barátnőjéről és görcsbe szorult a gyomra a gondolatra, hogy szerdán majd erről is kérdezgetni fogják. A mozgójárda erősen lejtett, a bútorlapok lassan észrevétlenül kezdtek el csúszni egymáson. Az összecsukható asztal, ami a rakás legtetején volt, hirtelen megindult, és mielőtt utána kaphattak volna leszánkázott előttük a fémkocsiról a mélybe. Menet közben még meg is pördült, mint egy hirtelen gyorsuló, irányíthatatlan versenyautó, aztán zörögve beinkelődött odalent a mozgójárda két fala közé. Veszélyesen közel értek már, félő volt, hogy minnyáján átesnek az asztal roncsán, amikor egy egyenruhás áruházi dolgozó odaugrott, és kiemelte az útjukból. Látta odabent a biztonsági kamerán, hogy baleset lesz, és még időben sikerült odafutnia. Az asztal siralmasan festett. A csomagolás felszakadt, az egyik fémláb visszafele görbült. – Hozzak egy másikat, vagy visszamennek érte? – kérdezte tőlük. – Igen, nem. Mivel teljesen egyszerre válaszoltak, az eladó megvonta a vállát, mint valami türelmét vesztett anyakönyvezető, és faképnél hagyta őket. – Majd akkor döntsék el – szólt vissza. – Ezt meg leírom se